Världens historia del 52. Världen delas i två delar. Ja, efter andra världskriget så hade Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien och så vidare frigjort sina tidigare kolonier i Afrika, Asien och Sydamerika. Egentligen så frigjordes de sydamerikanska kolonierna redan på 1800-talet, då Napoleonkrigen var igång och de kunde själv bryta sig loss. Men Afrika och så vidare var ju kvar i de europeiska bojerna så att säga. Och efter första och andra världskriget så insåg ju Storbritannien och Frankrike och sådär att vi kan inte ha kvar kolonierna. Delvis så gav de inte lika mycket inkomster som de tidigare hade gjort. För jag menar, på den tiden var ju bomull och socker det dyraste man kunde liksom skaffa. Men nu såg man att länder som Tyskland de kunde klara sig i princip utan kolonier. Därför att de hade så bra industrier. Och det var idag industrierna som gav pengar, inte kolonierna. Så det här gjorde att många länder frigjorde då sina tidigare kolonier. Och nya länder kom då till. Och det här gjorde att massor med nya länder kom till överallt. Nya gränser drogs och skapades. Och man pratade i princip om en ny värld. Därför att det var så många nya riken som hade kommit till. Och på många av de här platserna så fanns det ett hat emot kolonialmakterna och mot väst. Därför att man såg liksom Frankrike, Storbritannien, USA och så vidare. Det var ju de som hade utnyttjat länder och befolkningen under väldigt lång tid. Det var det ju de länderna som hade haft slavar och så vidare. Och det här hatet skulle senare Sovjetunionen utnyttja. Att då ville ju länderna inte gå, alltså gå med Frankrike eller med Västvärlden utan de vill ju gå med något annat. Och då kunde de ju i princip då kanske gå med Sovjetunionen istället. Det är för att man hatade dem inte lika mycket. Och precis som USA gjorde med Marshallplanen. Genom att ekonomiskt hjälpa andra länder och skaffa ledare, så försökte också Sovjetunionen att skaffa sig vänner runt om i världen. Genom att erbjuda militärt stöd och delvis också ekonomisk hjälp, även om man körde lite mer på det här militära stödet. Och USA, ja, de var ju inte sämre, snarare tvärtom. De försökte inte bara med Marshallplanen, utan de försökte också använda CIA, som är den amerikanska underrättelsetjänsten. Och man försökte använda dem genom att skuldsätta fattiga länder, arrangera statskupper och så vidare. För att få fram eh, USA-vänliga regeringar. Det vill säga att om det inte liksom lyder oss, ja men då kör vi statskupper emot dig. Alltså då skjuter vi dig. Då spionerar vi på dig. Man försökte på alla sätt ni kan tänka er att skaffa nya vänner. Och USA var egentligen betydligt värre vad Sovjetunionen var. För Sovjetunionen bara, ja bara, vi kan erbjuda er hjälp. E, tycker ni liksom att USA är farliga med sina på det? Ja, men vi kan hjälpa er, vi, vi skyddar er och om ni liksom eh, skyddar oss ifall det skulle bli krig. Medan alltså USA de är mer så här. ja nu om inte ni går med oss då kanske vi knäpper eh, din familj. Så USA använde lite mer så kallade dirty metoder liksom, de var lite mer fula. Och det här skulle göra att världen delades i två delar. I tidigare föreläsningar så kunde du också se den här bilden. Och den visar i princip vilka länder som stödde USA och vilka länder som stödde Sovjetunionen. USA är blått och Sovjetunionen är rött. Och man delade helt enkelt världen i två läger. Ett kommunistiskt läger och ett kapitalistiskt läger. Därför att båda de här länderna hade olika sätt att sköta ekonomin. I Sovjetunionen så körde man mycket på kommunismen och det var ju mer att staten skulle styra och reglera allt. I USA så var det mer kapitalismen att pengar och frihandel skulle liksom gälla. Men bägge sidor försökte få så mogalerade som möjligt och så stort inflytande som möjligt. Och för att stoppa flykten av människor från öst till väst så byggde Sovjet den så kallade Berlinmuren, som delade helt enkelt Berlin i två stycken delar. Man ville tydligt markera att det finns liksom en sida som är vår och en sida som är er. Och man tävlade också i princip allt. För att visa att man liksom var störst, bäst och vackrast så försökte man hela tiden besegra varandra i allt möjligt. Alltså det var i teknik, i kemi, i sport, i rymdfärder. Så man tävlade liksom hela tiden för att visa att sitt eget land var bäst. Och eh, man började också tyvärr <sats> satsa väldigt stora pengar på vapen. Speciellt USA gjorde det. Det räckte inte liksom att man hade fått det första kärnvapnet. Därför att efter bara några år så lyckades Sovjet också skaffa kärnvapen. Så då ville man liksom visa att man hade ännu farligare vapen. Så USA utvecklade då vätebomben som är starkare ett kärnvapen. Och under 50- och 60-talet så ökade både de här länderna sin militär och sin nationala vapen. Då, särskilt kärnvapen. Alltså i början så hade man kanske bara haft en 10-100 kärnvapen. Men nu började man skaffa liksom tusental. Så efter ett tag så satt USA liksom på 10 000 kärnvapen och så vet Sovjetenorna också på 10 000 kärnvapen. Och ni kan ju liksom förstå vad som skulle hända om de här länderna startade krig mot varandra. Alltså jorden skulle i princip utplånas. Men som tur var så tävlar man inte bara i vapen utan man tävlade ju annat också. En riktig prestigekamp mellan USA och Sovjet var att vem som skulle egentligen bli först till båda. Och Ryssland sköt faktiskt upp sin första satellit som heter Sputnik redan 1957 och var alltså i princip först ut i rymden. Och Sovjet skulle också ta täten i den här kampen. Det är för att Sovjetunionen de skickade flera obemannade farkoster till månen. Man lyckades också först bara att skicka upp en människa i rymden. Man var också först med att skicka upp en hund som heter Laika. Men USA skulle ändå vinna det här till slut därför att man satte så otroligt mycket pengar i det här. Och till slut så lyckades man skicka upp en rymdfarkost som hette Apollo 2. Och i den så fanns det en man som hette Neil Armstrong. Och han blev den första människan på månen. Det var också flera stycken där men jag kommer inte ihåg vad de heter. Så hoppas du gillar den här föreläsningen att du fortsätter kolla. Har bara så länge. Hej!